Havarelərin işləri 18-ci fəsil Bundan sonra Paul Afinadan çıxıb Korintə getdi. Orda Pontda doğulan Akil adlı bir Yəhudi ərək gəldi. O arvadı Priskila ilə, ilə birlikdə İtaliyadan yenicə gəlmişdi. Çünki Klaudi əmr vermişdi ki, Romada olan bütün yahudilər oradan çıxsınlar. Paul onların yanına getdi. Onların peşəsi çadırçılığı idi və eyni peşə sahib olan Paul buna görə onların yanında qalıb çalışdı. Paul hər şəmbə günü sinagogda mübahisə edib həm yəhudiləri, həm də yunanları inandırırdı. Sila ilə Timatey Makedoniadan gələn kimi Paul özünü tamamilə kəlama həsr etdi və yəhudilərə İsa'nın məsih olmasına dair şəhadət etdi. Amma yahudilər onun əleyhinə çıxaraq böhtən atmağa başlayan kimi, Paul yaxasını çırpıb onlara dedi, Qanınız öz başınıza dönsün. Mən bu işdə təmizəm. Bundan sonra başqa millətlərdən olanların yanına gedəcəyəm. Paul oradan çıxdı. Allaha mömin olan Titi Yust adlı bir nəfərin evinə getdi. Onun evi sinagoga bitişindiydi. Sinagog rəisi Krisp, Bütün ev əhli ilə birgə Rəbbə iman etdi. Korunfillərin bir çoxu Paolu dinləyəndə iman gətirərək vəftiz oldu. Bir gecə Rəbb görüntüdə Paola dedi, Qorxma, danış, susma, bax mən səninləyəm, heç kimin sənə pisliyi dəyməyəcək, çünki bu şəhərdə xalqım çoxdur. Paul orada il yarım qaldı və dayanmadan xalqa, Allah'ın kelamını öyrətdi. Ahayya valisi Galliyo olan zaman Yahudilər birləşərək Paul-la hücum etdilər və onu valinin hökmçürsüsü qarşısına çıxartdılar. Belə dedilər: Bu adam Allaha qeyri-qanuni şəkildə ibadət etmək üçün insanları tovluyor. Paul danışmaq istəyirdi ki, Galliyo Yahudilərə dedi: Ey Yahudilər, əgər ittihamınız bir haqsızlıq Və yaxud ağır cinayət işinə görə olsaydı, sizi səbirlə dinləmək məsləhət bilərdim. Amma məsələlər bir təlimlə, bəzi adlarla və sizin qanununuzla bağlı olduğu üçün bu işi özünüz həll edin. Mən belə şeylərə hakimliyə eləmək istəmirəm. Beləliklə onları hökum kürsüsündən qovdu. Hamı sinagog rəisi sosleni tutub hökum kürsüsünün qarşısında döyüdü. Qallio isə bu hadisələrə əhəmiyyət vermədi. Paul, Korinfdə olan imanlı bacı qardaşlarının yanında xeyli qaldı və sonra onlarla midalaşıb, Priskila və Akiliya ilə birgə Suriyaya getmək üçün gəlkənaşdı. O, Kenxreya limanında saçını qırxdırmışdı, çünki bir əhd etmişdi. Onlar Efesə çatanda Priskila ilə Akiladan ayırlaraq sinagoga girdi və yahudilərlə mübahsə etməyə başladı. Ondan xaiş edəndə ki, burada daha bir müddət qalsın, buna razı olmadı. Amma onlarla vidalaşanda belə dedi. Allah qoysa, yenə yanınıza gələcəyəm. Sonra Efesdən yelkən açıb getdi. Qeysəriyyəyə çatandan sonra Gerüsəlmə gedərək imanlılar cəmiyyətinə baş çəkdi və sonra oradan Antakiyyə keçdi. Bir müddət orada qalandan sonra yola çıxdı. Galatiya və Frigiya bölgələrini gezib dolaşaraq oradakı şairləri ruhən möhkəmləndirdi. Bu ərəfədə İskəndəriyyədə doğulmuş Apoll adlı bir Yahudi Efesə gəldi. Onun yaxşı natiqliyi vardı və müqəddəs yazıları çox yaxşı bilirdi. Rəbb yolunda da təhsil almışdı. O ruhda alışıb yanaraq danışır və yalnız Yəhyanın dəftəzindən xəbəri olduğu halda İsa ilə bağlı həqiqətləri doğru öyrədirdi. O, sinabogda cəsarətlə danışmaqa başladı. Ona qulaq asan Priskila ilə Akila onu yanlarına çəkib, Allah yolu barədə daha dəqiq izahat verdi. Apollo axayaya getmək istəyəndə bacı qardaşlar onu həvəsləndirdilər və oradakı şagirdlərə məhdub yazdılar ki, onu yaxşı qarşılasınlar. Apollo oraya çatanda Allahın lütfi ilə İman edənlərə çox kömək etdi. Belə ki, müqəddəs yazılarla İsa'nın məsih olduğunu sübuta yetirərək, yəhudilərin iddialarını açıq şəkildə və güclü surətdə inkar edirdi.